La zona escollida ha estat l'aparcament del rectorat, una zona ara presa per les instal·lacions que CEAT i el RAC han muntat en col·laboració amb la Universitat Autònoma amb l'objectiu de conscienciar els joves d'entre 18 i 25 anys de la importància de conduir correctament i aprendre com afrontar determinades situacions. L'experiència ja ha estat molt positiva als campus de les universitats de Madrid i Granada i ara arriba a Catalunya per tal de fomentar la bona pràctica a l'asfalt. Ràpidament veiem que l’atenció està centrada en un circuit tancat on simulen certes circumstàncies al volant. En David Aguadé és un dels estudiants que estan esperant per posar-se a prova. Home, doncs no ho vingut aquí a provar-lo, veure per aprendre a conduir una mica millor del que ja faig, per provar, bàsicament, eh, i millorar, com m'ensenyin coses. Nosaltres, mentrestant, pugem a un cotxe amb en Raúl Illamola, instructor del curs, que ens explica com fes eslàloms i com frenar de cop quan posem el cotxe a una alta velocitat. Ens deixa, a més, conduir-lo. Sí. Ara fem l'eslàlom. Dona les dues mans a volar, sempre. El peu de l'embràia pujat en al seu lloc, a l'esquerra, reposa peus. Uh -huh. i els ben amplis, de mans amb menys girs, girarem el tope, tope, direcció. Ajà. Uh -huh. I ara aquí simulem la frenada d'emergència, d'acceleres. Vale? Sí. Fes-la fort, embradi, frenes, fort! Ara, es vol dir uh -huh. a veure, sí, sí. tot Si tremola el peu al final, just. Doncs és la... arribaries a bloquejar l'avés, que que fa desbloquejar el freno, uh -huh. i per això és aquest efecte que fa uh -huh. la cama. Per l'atmena d'aixa progressiva, no? Sí. I el sí. tema de girar, que a vegades la gent gira només amb una mà... Clar, això no... ...acomanable, millor por no, no, les dos mans. Les mans eh? sempre por les dos volant. Uh -huh. Baixen del cotxe encara amb la sensació de la brusca frenada i ens tornem a trobar en David, que també ha fet el circuit. Homens doncs mou bé, bueno, prens, així a frenar amb... en l'emergència com reacciona el cotxe quan TBS doncs o sigui, les rodes us no queden clavades i pots girar i això. I aquí també les l'eslàloma, o sigui, t'ensenyen a, a maniobrar amb les mans amples per tenir més recorregut de volant i això. A veure si torno i agafo més pràctica. La zona més compta amb un àrea de videojocs on es pot jugar amb altres estudiants i una carpa destinada a impartir conferències sobre la conducció segura que s'han impartit aquests dies coincidint amb la Setmana de la Mobilitat Sostenible que ha organitzat la universitat.